Tortiko txikiarekin jarraitzeko Iñaki eta Beñat. Suek Iñakita Beñat bikote bat zarete. Oporretan joateko dirurik ez du Iñaki Beñatek bere gurasoekin oporretan joateko proposatu dizu. Baina zuk nahiago duzu etxean gelditu. Zuek, inakita bainat, bikote batzarete, oporretan joateko dirurik ez duzuenez, inaki, bere gurasoekin oporretan joateko proposatu dizu. Baina zuk, nahiago duzu, etxean gelditu. Bainat, asita, iruna bertso, sortziko txikian. Pentsatua daukatnik dagoeneko plana, ez dago oso ongi gaurko panorama. Pilatuta daukatnik rutinaren sama, baina mesedez diot guazen bailaztana. Diuriri gabe baina kubakarrik hobe, Oso posi gaudegu gurazori gabe, eta espentza ez, ez nagola, zuent zuenon nik alde. <coughs> lau pertsonat da bikote lau pertsona talde. Eraman aizintudan nik zukari bera Orain deitu eta denautzi bertan bera Aizu esan behar dizutzera Ez bazara etortzen porkulo hartzera Zure gurazoekin denado atxarrera hisorratu eginda gaur gure egoera baju atea nibai eta zubaisera ni posi joango naiz orain niramaren etzera Horrela ikusita ez da oso grave Eman dizkidazuzuk baiain bat nahi gabe Nik joan nahi nuen zurekin suabe, suabe, suabe Baina gura soekin pasako dut hobe. Benga joan zaitezu, hori zuk orain nahi, ni pasatu behar ditut hortik milaka jai. Eta hemen egon behar, etxean ni hor, ni etxean hor Eta naidu zurean hemen nagoni